Berrien tenure azurekin Bernadet Argain eta Eskola Karta berriz ezta egun pauen. cdo batzordea, erakasle buraso eta haute ordezkariekin bilduko da, Pierre Bahier ikuskariarentzat zat ikaslea paltzeak, behar zendu erakasleen kentzerat, postuak mehatxatuak dituzten eskoletakoak ere, prefetura aitzinean izanen dira goizuntan, beren bozaren entzunarazteko. Angelun Tivoli eskola da hetxiko eta kulturetxe bilakatuko da, A na ikasle guti da, bainan horko haur erakasle eta laguntzaile, denak justen laho bat eskolarat joanen dira, Clodo Oliva, uzapesak ori jakinarazidu atzo. Lehen aldia empresa hondibat euskal moneta sarean sartzen dela, hendaiako zokoa alantegiak euskoaren aldagune bat finkatuko du, engaiatzen da euskoaren sustatzerat eta langileek balia dezaten. Hartzaro festivala bach zen usta hitzen, jantza musika eta antzerki, zampantzak hausitaratuazen hainitz gauzetaz obendun behitzen, arotxak gehtakaria histu du. Eta aroa zurekin katzalin, eta arotxak segituko du geera euria hittzen maite, maite egun guzirako iparraldekoa zak ereuffatko du aurkie eta temperatura gorenak memenont zortzik gradu, eta gorenak haeka ha bi gradoren inguruan ez gehi hau. Butsa eta euria berazemendik goiti, eta haize jaundia eta itxasuan mare biziak kostaldea inahosia izan da, oaiatik arroa ez ditzea tari da, maku jakestira jalaike hainaundiak izan, Donian Eloi zuneko eliantal talazoterapiako berinak hautsi dira, eta angelu eta hendaiako muju muhupuska batzu hautsi dira ere uainen indaharekin. Elur lekuainitzere hetxi behar izan dituzte atzo, haizearen gatik, eta itxasbaztegian beti alerta iran jada, goizeko hamar honak arte lusatia da. Eta atzogo izan, itxasoak gohputz bat botadu, tarno seko ondartzarat ez dakite mementuko norena den biziki handeatu autopsia eginen dute, duela zonbeit aste izan ziren itotze bat zomiagitze eta hego landesetan horietarik baten gohputza izaiten a litaike. Bestalde Pierre Bajer Akademia ikuskariak helduden ikaturan de, eh, departamentduan hemeetzi klase hestea aitzin ikusia du bogasuek beren ez adostasuna entzunarazi dute ozenki, azken denbora hauetan eskola okupatzeak eginz, Bardoze Barkoxe bastida urtie edo Baionako zulfegin batzua aipatzeko. Barkoseko eskolan inspektujak buruiletik euskarazko postu. erdi Bat, eta frantzeseko beste postu erdibat kontzea aitzin ikusiadu. Barkoseko eskolan beste eskola batekin elkartzeko iriskoa ere bada, eskola karta berri ofiziala egin endute egun pauen, Pierre Barrier Akademiako Inspekturaren arabera gelak hesten badira demografiaren apaltzearen gatik da, hala reiten zaukun bar da. Dans un contexte où on est plutôt sur une déprise démographique et puisque nous risquons de perdre, enfin la prévision prévoit 250 élèves de moins et je crains bien qu'à la rentrée nous ayons à constater qu'on est plutôt sur 400-450. J'espère que non notamment si on arrive a faire en sort que. Demografia beherakaa. Sararttzean laurehun ikale galu ditugu seguraski espero dutez dela la izanen, lorzen badugu bi urteko ikasle gehi goukatenPI delako eskola bateratuetan. L'kol rural de monta je pense que j'per en tout cas que beaucoup de... Un nombre plus important de ei eskermendietako eskolak azkartuko dira. Bost milaen gain, laure on ez dira bi urteko aak En double esa i s'arrendra service à Monavi, notamment aux élèves issu du milieu. Posible duguera kaskuntza hobetzea hori atxiki berharda, ez eta ber ez diren klase batzuen esteak.re, c'est surtout le, le point qui devrait retenir l'attention plutôt que la perte d'une classe dès lors que les effectifs ne la rendaient plus complètement nécessaires. Jean-René Txegaray, baijonako hau zapesa gutun bat, helarazidako akademiako ikuskariari, bere ahanguren agertzeko, baijonako eskoletan eginen diren, postu mugister begira. Eta baionako julfehi eskolako burasuek elgarretaratzea eginen dute goizuntan eskolaan erakasle postu erdiak galdegiteko. Jadanik ezan bezala frantzeseko postu erdi bat kentzen diete, ondorioz ahantxu hoita amah izanen dira klase bakotxean eta hogoita sei klase elebidunetan. Bestalde, lagaineko erritarrak ere mobilizatu dira erriko eskola txikitzeko Asteleenean asirik, atzo ere, behogoita amak bat jende batu dira ja, hauk, burraso eta beste Pierre Pierbachier Inspekturak itzeman badu heldu den urtean lagaineko eskola atxikia izan entzela, lagainetarrak paper ofizial bat galde giten dute. Halere, egun pauiko mobilizatzerat joanen dira goizuntan, joanen dira ere barkoseko burritarrak, asoak. Aldiz aurktin utzi dute eskola okupatzea, atzo akademiako ikuskariarekin bildu dira, eta hunek itzemande postua atxikea izan entzela, behe honta hogoi haug bali maziren sartzean, baino bost gehiago behar dituzte, beraz postu horrentzat sartzean behiz ikusia izanenda. Angeluko Tiboli eskola kateak etxiko ditu ekainean, gero eta ikasle gutiago izanik, gelditzendiren hogoita zazpi ikasleak justen laho bat eskolara joanen dira, eta paradaz baliatuko da, Claude klodoliv auzapesa, beste proieto bat garatzeko gune hoktan. Prezeski, azken urteetan, auzapes dezbertinek hainbezte hitzeman duten elkartean etxearen zat egokitu nahi lukete egoitza, intzahieta. Ogoita zazpi aur dira gaur egun angeluko tiboli ama eskolan. Elduden sartzean, zortzi aur zisten lajo bateko lehen mailara pasako dira, eta emeretzi aur besterik ez dira geldituko seieun metro karratuko eskola hortan. Klodolib hauza pezak erabakia hartu du, eskola etxiko du, eta horko aur guziak lajo bat eskolarat joanen dira. Baina ez da postu esterik izanen, aur irakasle eta laguntzaileak denak dira diratoki zaldatuko. Klodolib. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on a une capacité d'accueil sur la ville qui est très correcte. On a d'autres écoles où on peut accueillir trois classes, une classe, une classe. Et sachant que à 200 mètres de là, on a deux classes de libre. Bon, voilà, je pense qu'aussi il, il faut avoir raison de garder et puis il faut essayer de, de regarder les choses en face. On est aujourd'hui dans une période où il faut faire des économies, de la mutualisation. voilà Serbila katuko da beraz Tivoli eskola, azken urteetan auzap desberdinen kanpaina izan den eskualdeko elkarten etxea kokatuko dute bertan, Claude Oliva. Le projet c'est le devenir de l'école Tivoli puisque le fait de ce transfert de demi-classe pardon de Tivoli à la Horate va de fait annoncer la fermeture de Tivoli qu'on va uh, transformer en centre culturel, le centre culturel de Tivoli où on y retrouvera la maison de la culture uh, régionale intzineko auzapesak batkako txe milio euro aurreikusiak bazituen elkarteten etxe hori eraikitzeko, ez du halakokoppururirika aipatzen gaur egungo auzapesak, barnean obra batzu eginez, udazkenean ukanen dute egoitza berria manesgoienets hasigazkoina eta hitla elkarteek. Bestalde, damutzea eskatzen zauku, ez girela damutuko jakina delarik. Euskal preso politikoen kolektiboak ageri batelarazi daie behia eta gara kaseter, ortsailaren hama bostetik ogoiera egingo dituztela jakinarazten du, eritasun lahiak dituzten presoak aska ditaz, ditzatela galdegiteko. Ortsailaren ogoian barau aldia egin endute, presondegietarat martxak antolat ditu ezkerra bertzaleak egun hortan. Komponbidearen bidea ostopatua dagoen bitartean kartzeretako egoera gero eta gordainagoa dela dio presuen kolektiboak eta hunek aitortzen du eta jardun armatua utzi zuenetik ziklopolitiko berri horren aitzinean behar bezalako katzeko zailtasunak izan dituzela, hala ere hortzak tinkatuik jarraituko dutela, segurtatu dute eta behar den bezein bat denbora hartzek preste didela. Eta Lorentza Gimon herria handi den Euskal presoa ospitaletik begiz geneko presondegirat ereman dute asteleineean joan den asteean urgentziean ospitalerat remana izan zen. Hiuga jealdikotza bendutik hunat, Kon heritasuna du Lorentza Gimonek eta baldintzapeko askatasuna galdegina du baina Jududiak otsailaren jogeita bostean du bere ajaposua emanen anartean mobilizatzeak segitza zen la batean elgerritaratze bat antulatua da goizikoa honetan baionako subprefektura aitziniana <totiposik> Euskal Moneta Elkarteak jausia jauzia ondibat emandu Euskoaren txaria heratzeko eta enpresetan txartzeko. Henda iako sokoa enpresan aldagune finko bat ukanen du emendigoiti lantegian berean. Konduan hartuz sokoak berreontauita amar langile dituela Euskal Monetaren erabilera sustatzeko pausu garantzitsua da. Euskal Moneta Elkarteak biltzajeak antolatuko ditu sokoako langile Enzat, Euskal Moneta Elkarteko haini zebuton. E, beraz, sokoaia bazen eta garrantzitsua da horrelako enpresa berrunda goitan bar langileekin Euskoan sartzea. Horrek probatzen baitu, ba, ez du zer izan behar enpresabat e, bortzaz egin. Hemen ekoizten eta bon hemen ekoizten dute, baina salmenta kanpoan egiten dute, baina baita ere enpresa handiak sortu daitezkela euskoan. Hortan, eh, bai pixkat adierazgarri, fan, alde horratik eh, zen eusko sa, e, sokoa horregotea eta gaur egun e, sokoa sartuzkero eh enpresa komitea sartzea oraino garrantzitsuagoa. Eh hor biharko edo erabiltzaileak sustatzen baititu. Eh 250 langile dira gaur sokoan eta um, enpresa komitearen, uh, komitea eusko zarean sartuz, lortu dugu, uh, ba, gaurko eguna tinkatzea, rana behitu langile guztiak, txandaka, eusko proiektuaren berri eukitzea. E, Bestalde ezokoako zuzendaritzak erjandauku euskoarekin eginduten bezala, euskararen aldeko urhatxa ere eginen dutela aurten, lantegi bahnean, hala, langilek euskara ikaste dezaten sustatuko dute eta besteak beste lantegiko panoak elebitan ezagiko dituzte. Migranteak bizi hobe baten amentsa, miahitzeko giza eskubideen aldeko festivalaren karietan gau berezi bat proposatua da gauk donibane garazin Days of Hope filma hedatua izanen da, zortziak eta ditan eta ondotik soratxaldia izanen da, baigoriko migranteetaz arduratzen diren presuna batzuekin. Hartzaro festivala bururatu da bat da usta itzen, iauterien giroa beraz bururatua, haro txarra iztanki ekitaldiak kiroldigian eginda, behe honta behoi bat musikari, jantzerdi eta antzerkilari bildu dira eta zampantzak hoz hauzitaratu dute. Hala, gure behiak hauek ziren, emenga indikoak, eta segidezagun orai nazioartikuekin, istripu lagia gertatu dela Alemanian atzo, bitreinek elgar jodute. Bederatzi hil, desagertu bat eta lautanoita bat kolpatu ondorioztatu ditu ez beharak. Baviar eskoalean gertatu da hozena imen, austriako mugatik hurbil giza utxu baten gertatu liteike bideratze postu batean, hiru kutsa belzetarik biga, dituzte inkestak ahintzian segitzen du. Kataluniako parlamentuak izoztu ditu, momentuko, Desconexiónen irulegiak. txosten juridiko bat galditu du, argudiatu du lege horiek kontra egin dizaioketela. Hautsi tegi azken erabakiari Jusep Beltsik eta dute. Kataluniako parlamento ko bozera mailean batzordian ganberako zerbitzu juridikoek hartuko dute ikerketaren ardura, baina vital de independentistek espero dute proiektuakaintzina eginen duela hasta ikerketaren datuen berri sano notik irulegiak marcian ez arteko 8:36 Zorridikoari buruzkoa bata, Kataluniako diru zaintza publikoaren ingurukoa bestia eta gizarte segurantzari doakiona irugahena. Mendebaleko saaran, garapen plan bat ezagin nahi dute marxan, edo ezagin nahi dute Marokoko erregiak. Mohamed Des seigarak Jla hiriarentzat ambizio ahundiko plan bat duela ragarri du ugeezko ibaiaren inguruan Sahara Mendebaldearen healdean6 milun euroko inbestizamendua eginen duela egan du, Aanttza, turismoa inguru giroa eta portuaren berrikuntza dituak datz proiektuak bestek beste. Erimu hori behin betiko Marokon txtatzea segurtatzeak duke helburu hain zuzen ere gatazka politikoa jotan da.